ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל המצפתה, ואתפלל בעדכם אל אדוני. ויקבצו המצפתה, וישאבו מים, וישפכו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא, ויאמרו שם, חטאנו לאדוני. וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. וישמעו פלשתים, כי יתקבצו בני ישראל המצפתה, ויעלו סרני פלישתים אל ישראל. וישמעו בני ישראל, ויראו מפני פלישתים. ויאמרו בני ישראל אל שמואל, אל תחרש ממנו, מזעוק אל אדוני אלוהינו, ויושיענו מיד פלישתים. ויקח שמואל, תלה חלב אחד. ויעלהו עולה כליל לה' ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל ויענהו ה'. ויהי שמואל מעלה העולה ופלישתים נגשו למלחמה בישראל. ויראם ה' בכל גדול ביום ההוא על פלישתים ויחומם וינגפו לפני ישראל. ויצאו אנשי ישראל מן המצפה וירדפו את פלישתים, ויקום עד מתחת לבית קר. ויקח שמואל אבן אחת, ויישם בין המצפה ובין השן, ויקרא את שמע אבן העזר, ויאמר עד הנה עזרנו אדוני. ויקנעו הפלישתים, ולא יאספו עוד לבוא בגבול ישראל. ותהי יד אדוני בפלשתים כל ימי שמואל. ותשוב נא הערים אשר לקחו פלשתים מאת ישראל, לישראל, מעקרון ועד גת, ואת גבולן הציל ישראל מיד פלשתים. ויהי שלום בין ישראל ובין האמורי. וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. והלך מדי שנה בשנה.